Suntelescătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, darul tău în dizându-l pentru tine stăpână, de grabă celelea. Binește-o celor care Să luptă cu credință, prea cinstită e cu arada cea fără mână de om, fecioară gravită. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să mare aflată, mata sfântă iuba, năschitul pro pe care n-ar o l pestește cu tărie râul minunilor, necetat izboară din creza prea arburată, Lăvă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Năudându-te, Maică, și-a dat Sfântă Icoană, tot sărutându-o, strigând, dar cu credință, din cer milostivă, Ia aminte la robii care-nădejdea așa au pus în tine preacu. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Chipul tău al înscrie, Neputându-o zugravul din târgul iașilor, Nădejdi-le cu totul, nu le stăpână, Bucurie i-a fost apoi, Când a văzut ne pământește mai maică. Pre Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de tuturor, celor care te roagă, sănătate întreagă, stăpână, celor ce sărută cu coala ta cinstită. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, scapă mai gravnic cu harul tău prodromință de-a vreșbașului rabântuială cine de obiceiul ce rău prea ca Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Varsă fecioară Ploaia milostivirii De la Fiul Tău celor ce aleagă La nedezmințită solida ta de Maică Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul Și pe Sfântul Duh Domnul Toată ure. Și din sofrei contenește negra mi sănătării, dezmințită nezinită ta de maică și acum și punura și în vecii vecinilor amii. ajutorarea to, așa tapoi, dă dar de dumnezeu toame celor de aproape și celor de departe. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și prea înălțându într-o toți vecii. înălțați într-o toți veșii. preacurată, cei mai mântuiți prin tine, De Dumnezeu născătoare, te mărturisim, Cune trupeștile ce de pe tine mari Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește de pe noi, lor putere, dă-ne curată și ușurare și pace mâhniților, care își cer cu credință solirea la Fiultă, Tău, Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Stăpână, în cei ce sărută, ne grăvită de mână, Icoala ta, închipuiește pe Fiul și Dumnezeul tău. Ca sfântă născătoare de Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi, Aharului ta Maică, vesare nu-a contenit dincisstită șipătam S să te maiîpodea o as să până cu laune S sauătată și fiului și sfântulului nu Fânânăvin de cări și z de darului le dumne zeesc că Dă-ți doim prepurată în ta. Și acum și porura și în vecii vecilor. Amin, lima și bucurie, porura fecioară, porura pe opți creștinilor, porura și zizepește aici a